inna astaqal hadithi kalam Allah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muftasataha fa inna kulla muftasati bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalin fi an nar masalan sallam Bu sıfətə nəl olma, bu sıfətə özündə artırmaq üçün bu ay böyük hüsvəttir. Ve sebəbdir. Allah əsəbəqələrə buyurur ki, Yəyyuhəl-ləzīnə əmanu, Yəyyuhəl-ləzīnə əmanu, kütibə aleykumus siyam, kəmə kütibə aləl min qablikum, ləalləkum təttəqun. Fəqələ suresi, 183. ayə vayədə Allah əhvələrə buyurur ki, iman əhlinə müraciət edir, ey iman gətirinlər, sizdən qabaqşılər necə oruç tutmaq vacib oldu, fərz olmuşdu, sizə də fərz olunub, bəlkə təqvalı olasınız. Üçünəyəsən, oruç təqvalı sifətində nail olmaq üçün böyük səbəblərdən biridir və təsəvvürlər Ramazanın özü, bu ayın özü. Ona görə, Ramazan məktəbi böyük məktəbdir, qardaşlar. Yəni Ramazan oruç tutmaq sadəcə yeməkdən, gün şamdan gün batanaqdan, yeməkdən içməkdən və şəbətdən, şəhətdən çəkinmək ifadə mənasında deyil, sadəcə. Ramazan mənası daha böyükdür. Bu da ibadətlərdən biridir. İslamın əhkamlarından biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Rəsul sallallahu əleyhi yani və səlləm oruc olmaq bir şey bir hasaqdır. Yəni şəhənnə sənin alamda, cəhənnəm ilə sənin alamda. Fə əgər biriniz oruc tutanda pis əməl görməyin, söyüş söyməyin, pis sözlər deməyin. Hətta əgər birisə sataşdıb belə <coughs> söysə belə deyin ki, mən orucum. Yəni, o göstərir ki, ibadətliyin əzəmətliyin. Və əzəmətli ibadətdəsən. Və göstərir ki, ibadəti qorumaq lazımdır. Qorumaq, pataqdın qədər qorumaq lazımdır. Və hətta belə məqamda, əgər insan davələmə istəsələ, hətta sözsələ belə. Ona görə qardaşlar, biz böyük əməl deyil. Böyük əməli idrə Və ən əfsəl aydayıq. Bu ay ki, orucla bəzənib. Çox şeylərlə bəzənib. Və kifayətdir ki, bu ayın axır 10 günü daha doğrusu gecəsi ən əfsəl gecələrdir. Kifayətdir ki, hələ bir dənə gecəsi 1000 aydan əfsəldir. Həmçinin bu ay Quranla bəzənib vəsail, vəsail, vəsail. Lakin Məksədimiz bugün xütbədə Ramazan məktəbindən nəyə öyrənməkdir? O da Ramazan həmçinin bizə ibadəti dərk eləməyə düzgün, elm öyrənməyə həvəsləndirir, elm öyrənməyə yönəldir. Həmçinin ibadəti düzgün etmək üçün, düzgün başa düşmək üçün o cəhətə, o tərəfə həvəsləndirir bizi, yönəldir və tələ bilir səndən. Çünki ibadəti düzgün başa düşmək mühüm məsələlərdən biridir. İbadəti düzgün başa düşməsən, o ibadət ola bilər sənə fayda verməsin. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: "Men yuridillahu bihi khayran yafqihu fi'd-din." Men yuridillahu bihi khayran yafqihu Yəni Allah subhanə və əgər xeyir istəsə, onu dində fəqeh edər. Onun görə İbn Abbas, radiyallahu anhuma, Peygamber sallallahu anh istədi ki, onun üçün dual etsən, dual etsin. İbn Abbas, Allah, Peygamber sallallahu anh için ilə İbn Abbas üçün dual ki, ya Rab, onu dində fəqir et. Yəni, başa düşəm. Onun görə ibadəti, düzgün başa düşmək mühüm məsələlərdən biridir misalman üçün. məktəbi səni məyyən qədər məcbur eləyir. Bu ibadəti başa düşəsən. Çünki Ramazan oruç tutan adam təbii ki, orucun əhkəmləri var. Orucun əhkəmləri var. Vacib olan məsələlər var, müstəhab olan məsələlər var. Orucun salamatdan azaldan məsələlər var. Orucu batil edən məsələlər var. Və mömin istəsə, istəməsə də məcburdur bunları soruşmağa. Bax bu da orucdur, sən vədələyir, Ramazan ay vədələyir. İbadəti düzgün başa düşmək üçün. Və hər ibadət vəli Hər ibadəti mömin çalışmalıdır düzgün başa düşmək üçün soruşa, öyrənə, oxuya. Və baxmayaraq, orucluq çoxumuza məlumdir, oruç tutmaq və s. bunun əhkəmları. Lakin çox və görürsən ki, nə qədər deyirsən, yenə suallar çıxır ortaya. Yəni, necə oruclu, necə başa düşəyik? Bu, əhkəm, bu fikim cəhətdən necə başa düşmək lazımdır? Təbii ki, orucluq barədə Quran-ı kərimdə əsasən qəqələr 183, 184, 185-ci ayələrdir. Hansı ki, bu ayələrdə açıq aydın orucluğu aid çox əhkəmlər bəyan olunub. Tam olmasa da, məyyən çoxsa bəyan olunub. Və o ayələr bizə nə verir? Bəm, Peyğəmbər sallalları səndən Bizə bəyan iləyəndə o ayələri nəyi də artırıb, daha aydınlaşdırıb bizə. Məsələn, oruç tutan adam, oruç tutan adam həm birinci gəlir müsəlman olmalıdır. Çünki kafir oruç tutmaq fayda verməz. Həm həddə buluğa çatmalıdır. Həddə buluğa çatan olmalıdır. Yəni, uşağa oruç tutmaq vazib deyil. Biz gəlib bəzi hədislərdə ki, Peyğəndər s.ə.v. təvsiyyə eləyib. Uşaqları az yaşlarından artıq ibadətə cəlb eləmək, ibadətə həvəsləndirmək. Məsələn, Gəlib Buxarə İlhamın başqa hədisi kitablandı ki, qeyamlar sallallar zəhərdən uşaqları oruç tutturanda deyir ki, nələrsə alın verin, başları qarışdırın oynama oynamağa, açlıqdan fikirləşməsinlər. Küçür namazlar olmasın da, heç olmasın bir neçə gün. Nedir ki, məsələn, namaz. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, namazı 7 yaşında dün, artıq 10 yaşında tələb edilmir. Və kötəlik yüngül göstərir ki, ibadəti uşaqlıqda artıq öyrəşdirmək lazımdır. Orucluqdur, məfələn, Hətta orucluqdur. Məsələn, yoldaşlar. uşaq oruc tutmasa belə, orucluq hiss eləməli şərhamatan idi. Tələb etmək lazımdır. Həmçinin e, dedi ki, müsəlmə olmalıdır, patiboloğa çatmalıdır, səhətdə ona vacib olsun, artıq ondan tələb olunur. Həmçinin ağlı yerində olmalıdır. Yəni, insa ağlı yoxdursa, ibadət ondan düşür, neyin qalışdıq? Şəriyyətdə belədir. Ağlısıza şəriyyət, ibadət məcbur görməyir. Məcbur olmağa məcburdur, ağlı adam. Həmçinin, qərdəşdə, bəzi hallarda da gəlməməliydi. Yəni əgər vacibdir o adama kəmçinin müsəlman, adil, baligh, həmçinin kərayi mümkün olmalıydı. Yəni səfərdə olmayan adam. Səfərdə olmayan adam. Çünki səfərdə olanda oruç tutma vacib deyil. İcma odur ki, ömündən hamısı müsəlmanlar ki, səhərdə oruz vacib deyil. Sadəcə kim tuta bilərsə istəsə tutma, tuta bilər. Peygəmbər sallallar üçün necə səhabələr deyirlər ki, biz çıxırdı Peygəmbər sallallar bəzilərimiz oruc idi və bəzilərimiz tutmamışdı. Və bu hal Peygəmbər sallallar üçün nə heç kəsə eyb beləmirdi. Və özü də səfəri hərdən tutardı, hərdən yox. Balacım burada söhbət gedir Ramazan orucundan. Ramazan orucu imkan olsa tutkinə. Hətta səfərdə belə. Çünki Ramazan qəzası bilginə ki, Ramazan orucu kimi savabı olmacaq. Qəzası belə. Ona görə əgər səfər ağır deyilsə, tuta bilərsən. Yox, əgər ağırdırsa, hə, açkinə, caizdir, sonra gələndə tutarsan. Həm sinə qardaşlar, Ə, həmçin tutmaya bilər orucdur həmçin tutmaya bilər orucdur xüsusən o adamlar ki artıq həddibuluqda məyyən bir həddə çatıblar hansı ki, adizli həddinə məsələn qocalıblar həddindən asır və belə halda təbii ki, şəriyyət məcbur buna ona baxmaraq, həddibuluqda çatıb artıq tarifətdən düşüb o adam oruc tutmaya bilər Əziz Anəs ibn Malik ki, Anəs ibn çox yaşlı idi, bilir yaşında artıq tuta bilmədi. Hər gündə bir nəfəri gedirirdi. 2 il belə tutdu, yəni oruc. Yəni kəffarə, kəffarə ilə dinə. qardaşlar, e, yani bu bu orucluğu fikircətdən e, anlamaq, düzgün anlamağa məsəllər, bu məsəl bu mə, bu bu məsələn bağlı olan məsələlər ə, həmçinin ə, ə, bəzi məsələlər xüsusən qadına aid olan məsələlərdir. Məsələn, qadın da aydındır ki, məsəl aylığında o günlər çay ağrısı olur, o gün oruç tutma olmaz qadına. Heç vaxt qadın oruç tutmamalıdır. Həmçinin nifas vaxtı, yəni doğuşdan sonra oruç tutmamalıdır. Həmçinin hamilə olan vaxtı və ya uşağa süt verən vaxtı. Səbii ki, haramdır hez vaxtı və nifas vaxtı tutmaq. Amma hamilə olan vaxtı və süt verən vaxtı, o baxır onun hamiləliyinə əvvəl vaxtlardır, yoxsa neçə aydır. Həmçinin uşağının neçə aydıyı daha çox sütə ehtiyacı var, yoxsa azalıb. Səbii ki, belə məsələ həkimlə məhdətliyə Əgər Zərər verirsə, olmaz. Sonra qəza eləyir. Qəza eləyir, dərzi anilər deyil, əgər uşağa görə oruç tutmursa, qəza eləyir və sonra şəffarı də verir. Yox, əgər öz nəfsinə görə tutmursa, sağdızı qəza eləyir. Həmsinin xəstə də, bura aiddir, xəstə. Əgər xəstə adam, əgər xəstəlik daimidsə, o da tutmur oruç. O da qoza kimi, Gündə bir nəfəri gedirir. Gündə yəni bir nəfər. O də məhədə öl, səhər, gün, orta, axşam yeməyi. Yox, sadəcək bir dəfə yeməyi verirsən, qansı normal bir şəkildə, orta bir şəkildə, vəz tamam, o, kifayət edir. Və, və yaxşı olar, ayrı-ayrı -ayr adamlar olsun. Mənə xəstədər, əgər o da, imi xəstədirsə. Amma əgər müləqqəti xəstədirsə, o, oruç tutmur, sonra, malizə alından sonra Onun boyunda vacibdir, solu qəzələməlidir. Amma daimi xəstəli isə o tutmur. O sadəcə kifayət iki günlə bir nəfəri gidirsin və səman, yəni ona bəhsələyir. Həmsinin bu məsələyə aid, yəni, aidındır ki, oruçluq olan vaxtı bilə-bilə yesən, bilə-bilə içsən, qəzası bir gündür. Amma cinsə aləqələn orucu postan, imeyin içməni yoxdur. Onun qəzası başqadır. Yeməy etməklə, toxsan bilə bilə hətta qətlə bir gündür qəzası. Amma cinsi əlaqə nəsə necə sabələn, e, gəldi bir kişilərdən biri Peyğəmbər hə, sallallahu əleyhi və səlləm yanız ki, yarası ola bəs alın oldu o gün o vaxtı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dedi ki, bəs bir qula aff etlədi. Dedi, imkanım yoxdur. Dedi, 60 gün oruç tut. Dedi, batararsan dedi, yox batarmaram. Dəzi 60 nəfəyə gidir, pazarı alışan dizi yox. Dəzi, bir dənə yandı, bir zəmbil var idi, xurmanla, verdi ki ona, afar ver miskinlərə. Dəzi, bu mədəyinədə ən təkili mənəm. Peyğəmbər çalsın, gülümsədi, dizi onu götür özürlə. Yəni, yəni şahid burada rivayətdə nədir? Şahid nədir? Şahid odur ki, əgər zinsə alaqan postsa, bilə-bilə, şikaya, indi qula azad iləmək indi yoxdur, amma qalıb nə? 60 gün oruc qalbadan və ya 60 dəfər yedirmək. Amma əgər kişi birdən və ya qadının yaxsa ehtilam olsa, o yansı görsə ki, ehtilam olub mənim çıxıb o, öz ixtiyanı olmadığına görə onu orucu sayılır. Orucu qalır, hətlə durub qüsur ala bilər. Yəni, oruc vaxtı çinmək olar. Başladın suya dəyib-dəyib şam oruç pozuldu. So da hələ yoxdur. Şırtmək olmaz. Çünki suya dəymək olar, başlamaz alsa, ağzını yaxalısan, burnunu yaxalısan, çimək olar. Bəzən dənizdə də elbetməz, amma başını suyun içinə salmaq ehtiyacın. Amma dənizə lazım deyil o vaxt gəlmək. Hələ amma duşda şə çimək olar. Rahat qorxmaq lazım deyil, oruç pozulacaq. E Hamsin qardaşlar, məzi birdən gəlsə, məzi şəhvətdən. Məzi gəlir, zəruri deyil ki, məzi pozmur olacaq. Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki məzi gəlirsə, deməli adam laqeyr yanaşır bu ibadətə. Səvab azalır. Səvab azalır. Həmin çünki qardaşlar, ə, deyəndə ki, ciməy içmək olmaz. Həminin Onun onun yerini verən, yəmə-içməyə yerin verən də o da olmaz. Məsələn, kifayət ki, iynə məsələsi. Belə iynələr var ki, vitaminlidir, bədəni gücləndirir. Olar da olmaz. Amma vitaminli olmayan, gücləndirən olmayan, məsələn, ağrı kəsicilər iynələr olar. Amma həblər olmaz, tabletlər olmaz. Çünki o boğazdan keçir. Amma iynə ağrı kəsicili iynə olar. Səbəbi budur ki, olar. Amma vitaminli olmaz ki, bələni qövətləndirisi olmaz. Əgər laf pis vəziyyətin laf, o dərəcəyi çatıb ki, baxdıb görürsən ki, mümkün də ölür, inə olmaq lazımdır, vaxtı vitaminli, aç orucu, əlhamdülillə, sonra qəza eləyətən bir gün, öz vəziyyət verməm. Yəni, şəriyyətimiz laf bular, deyir hamısını. Həmçinin əgər, məsələn, çox vaxt suallar verirlər ki, bir dən orundan qan çıxdı, ağızdan qan çıxdı, oruz pozulur, poz Həmçinin onunla gəlir ki, dişdə maliyyət eləmək olar. Dişdə çatma olar, oruçda oruçdır. Əgər heç də yenmərsə, oruç bozuqmur. Oluqda o ki, oruçdan toqulma olmaz. Su dəyməməlidir, əl dəymək olmaz, və -də s. Hava nəfəs almasın hər yanda. Yox, daha o ki, şirkəməkdir, ibadətdir, olmaz əvəl. Həmçinin misvaqla dişləri təmizləmək olar, hətta pastanla təmizləmək olar dişləri. Sabəcə, az Bəsək ki, daxtamaq alandaqla qərgələyəm. Sadıcı, hə. yaxıl ağır, inşallah. Bir şey yoxdur, rəsul sallallahu aleyhi və səlləm, misvaqla orucda aldı, dişlərini təmizləyirdi, burada heç bir şey yox idi. Həmsinin, qardaşlar, damcılar, qulağa, gözə, buruna, bunlar da olar. Olar. Əgər mələ görürsən ki, ifrarı gözləmək vaxtı yoxdursa, halın pisdir, müəyyən qədər çökürsən, bir şey yoxdur. Əsasın ki Aydınmı qardaşlar, həmçinin quçma, təbii ki, öz-özümü quçdursan qətnə, o, ola bilsin, pozur, vəzlə alinə bir pozur. Amma, birdən öz ixtiyanla olmaya-olmaya quçdursa, oruc pozulmur, orucu davam elə, həmçinin, qardaşlar, yəni, bu məsələ barədə əhkəmlər çoxdur, yəni, bu, bəzi, demək olar ki, əsasları idi, hətta, məsələn, Qadın xorib işinəndə, xorin dadına baxa bilər. Xəsən, dilin vursun yeməyə, dadına baxsın, amma udmasın. Caizdir. Yəni, qəsd nədir? Qəsd, oğazdan keçməsin, və salam. Ona görə, bab, bu əhkəmlər edəkdə bu ibadəti düzgün başa düşəyək. Nə ifrata varaq, nə təxritə. Və çalışma bu ibadəti, bu şəddəri rayət elə və Ramadandan istifadə elə Və bədvəx odur ki, Ramazan gəldi, tutmayanlar aydındır, bədvəx yerdə yoxdur, yerdə yoxdur orada, bədvəx odur ki, tutub, lakin faydalanmır. Allah s.ə.və bizi faydalanlardan etsin, bizə şey faydalanlardan etsinəmsin, Allah s.ə.və xalqınızda idayət versin, Allah s.ə.və məsəlmanlara kömək olsun, Allah s.ə.və məsidlə, məsidinizin asılmayı kömək olsun və kimlər ki, mani olur, onları elə qizalandırırsın ki, başqalarınız dərs olsun أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذا أستغفروا إنه لغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصابه أجوانين إباد الله إن الله يأمر بالعد والإحسان وإتائذ القربة وإنها من فحشاء والمنكر والبغي فأيدكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله على ما تسمعون وعكما صلاة